Süleymanın məsəlləri 9-cu fəsil Hikmət evini qurub, yetdi dirəyini yonub, heyvanlarını kəsib, şərabını hazırlayıb, süfrəsini də düzəldib. Göndərdiyi kənizlər şəhərin uca yerlərindən car çəkərlər. Gəlin bura, ey cahillər! Qammazlara belə deyərlər. Gəlin, çörəyimdən yeyin, Hazırladığım şərabdan için. Cəhaləti atın, ömür sürün, İdraq yolu ilə düz gedin. Rişxətçini tənqid edən özünü rüsvayçılığa salar, Şər adamı danlayan axırda ləkələnər. Rişxətçini danlama, yoxsa sənə nifrət edər. Müdürük insanı danlasan, səni sevər Hikmətliyə öyüd versən, hikmətini artıracaq Salihə bilik öyrətsən, müdürükliyini çoxaldacaq Rəb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır Müqəddəsi tanımaq idraqlı olmaqdır Hikmətin vasitəsi ilə ömrün günün çoxalar Həyatına illər əlavə olar Əgər hikmət qazansan, özünə xeyir verərsən, Əgər rişxənd etsən, zərərini özün çəkərsən. Axmaq qadın hayküy salır, Cahildir, heç nə qammır. O evinin qafsı önündə oturub, Şəhərin uca yerlərində kətil üstə iləşib, Yoldan ötənləri, düz yolda olanları çağırır. Bura gəlin! Ey cahillər! Qammazlara belə deyir su şirin olar Gizli yeylən çərəyin başqa ləzəti var <gülüyor> Lakin yanına gələnlər bilməzlər ki Orada ölüm var Bu qadının çağırdıqları Ölülər diyarının dərinliyindədir